Розмовники сиділи в штабі. Молодий сьорбав коньяк, старий – молоко. До речі, – сказав старий, поставивши склянку, – під Ватерло ніякого бою й не було. Як не було? А історія? Перший бій був під Лінь'ї, де Наполеон вщент розгромив прусське військо Блюхера. А сам Блюхер, старий рубака, чесний і мужній, хоч без усякої освіти, генерал, упав у рейвуху з коня, і його довго не могли знайти. Та в нього був за начальника штабу гнейзенау товариш Шарнгорста, коли вам щось говорять ці імена. Молодий промовчав, злісно сьорбнувши коньяку. І Гнейзенау, блискуча голова, подав правильний наказ про напрям відступу розбитого пруського війська, а Наполеон тим часом узявся до битви з англійським військом Блінктона коло гори Святого Жана. Переламав Блінктона і готувався розмитати як слід. Та тут на Гнейзенау з Блюхером вже раз биті, і допомогли богині перемоги перейти від Наполеона на інший бік. А ватерло це назва села, де стояв штаб англійського велінгтонівського війська року 1815-го червня 18-го. штабі запанувала пауза, в якій чути було. Далеку канонаду, іржання коней, квиління вітру. «Військова операція, в якій ворожу силу знищують, це канни», – сказав старий генерал. «Вам не доводилось цього вчити?» «Ваше превосходительство!» Хватський рябий Осавул в генеральських погонах почервонів від злості. Він подивився на старого і подумав, що міг би перерубати його як лозину. «Ми говоримо про Задніпровську операцію», – пробурчав він. «Отже, вам не пошкодить знати про Канни», – поволі продовжував старий. «Ті Канни, що про них писав і відомий граф Шліфен. У 216 році до нашої ери геніальний карфагенський полководець Ганібал Маючи 50 тисяч війська, знищив під Каннами 70 тисячну римську армію консула Теренція Варона. Переможна карфагенська кіннота на чолі з Газдрубалом, перемогла кінноту на правому крилі римського війська, промчала позад усього римського війська і розбила кінноту на лівому крилі римлян. Тоді Завдяки блискучому маневру Ганібала римляни одразу змушені були відбиватися на чотири сторони, і Карфагенське військо поклало на місці трупом майже всіх римлян. Так і Канни. «Так буде з Каховкою», – сказав молодій. «У римлян Канни, у червоних Каховка». Генерал Сивим Йоршиком похитав головою. «Це смілива операція за Дніпром. Вона може мати успіх, але генералові Бабію треба добре стерегтися. Різних несподіванок, мовив він крізь зуби. Рябе Савул знизав плечима, генеральські погони його настовбурчились, він знав, що на відстані голосу стоїть його бригада головорізів, яку він у рішучий момент поведе з резерву переслідувати розбитих червоних. «Чи не думаєте ви, ваше превосходительство?» – сказав він, – «що наш третій корпус та кіннота генерала Бабіюба пішла за Дніпро лише для того, щоб повернутися назад».